Ezinbesteko eda, belaunalditik belaunaldire hartu eman bat egotie. Mundu batien urtegi jau eman da bezan horrek. Mundurez sartu gure daben horri aurkitu alda bezan, ba aukerak, bidiek, zein trampak berak erakusteko gogu eta ilusinu edekoz. Azken finien, irakasle ikasle erlasinu bat sortzen da. Baina zehaztu barik norden irakasle eta norrikasle. Ixen be, erlasin horretan alderde bizek die ikasle eta bizek irakasle. Mundu barri esartzen denak argi dauzerraikik, asko daki zenari, asko entzun, eta asko ekesi berdakos. Baina esperientzia dekonak, aizefrezko barrikik beti errezka eta hubierdau bizipen barri bat. Gaur, antzeko zehuzer bien batzuk ekarriko mikrofonora eta entzuretako batzuk, baleike, eure kontotako bisipen horiek be jakin izetie. Eta uste dut horri asko betetzeko gogoz etorriko diela gaur. Az gait betetzen ba, gaurko horri zuri ze. Ondo eto dan hori. Oltzara igota abestea niretzako lan zen Baina akideak egon direnez albotik esaten guazen Alabideko kolpe guztiak, babes estirak jasotzen. Nola ederra ben, gure lagunak, ikustea hasten loratzen. Jarraidezagun bertxoarekin, ta elkarrekin gozatzen. upatan hori entzun barrri dugun bertzo aldize hiuri altzerreka garraittarrak. Abestu eban Durangon pasadan urriaren hiruan Bizkaiko bertsoari txapelketaren barruen izenbean emozon hasiera txapelketak eta gaur hizpide eukingo dugu berau Horrez gain, Durangoko saio ez gain izen be aurreko zapatuen igorren. E, Antolatuzen bigarren kanporaketa eta, eta erre pasatuko dugu baiite, Bizkaiko txapelketak non ukingo dauzen urrengoko zitak. Bizkaiko txapelketaz gain, nafarrakorabe begitxuko dugu momenturen baten zean kantuen badabil, Durangaldeko beste bertzelari bat, bera lezakarra da, baina gaur egun Durango ingurutik dabile Erika Lagomataz e, nabil berbetan eta berape pasadan zapatuen eta fallan ekinhotzon e, txapelketari. Eta astuarik gaurko pertsona protagonistak izan gaur asko dugu mai inguruen Gaur izi horretako bertso eskola, eukin dugu gu izpide. Eta horretarako, hainbat gonbidatu, eukin dugu guz, mai inguruen. Gero, eukin godu guz pizta gehiago, edo, bueno, eureka aurkeztuko die. Baina, protagonistei e, bidie, eukin godu guz, e, lehen da ibizi, geure bidie ingo dugu, eta geure bidie ibiziaiko txapelketan jarreko dugu. Urrean, iruen, hasi izan, Durangon, San Agustin kultur guen, bat lagun batu batuzien bertan, eta giro epela sortu ebien, eta giro epelori hori bertzoa larizek bien. Ba nola baite, euren garatzen, gainera bertzoaldi aldi ona juntzien, eta nahiko bueno, nivel ona, e, maila ona erakutzi bien sei bertzoa larizek, dan epe euren aletxue itxitea juntzielako Etxera, eta hori bai horrentzatzea ba, posgarrizea da, eta saio bueno, entzutera juntzan jendientzako be bada posgarrizea hori. Zaiue, Ibon Ajuriak e, irabaziean, Ibon Ajuriago gazkoa busturialdeko bertzolarizek, laurean da, irrogi eta puntu bildute, puntu uterdi dide geratu zen handerrelortegi gernikarra, hirugarren gehiatu hasier galartza eta laugarren gehiatu zen iruri e, garaitarra Papelona ehean irurik bera behintzat guztora gertzen zen denzino eta urdurritasunez gain ba e, lan hona ehean e, zentzazinoakin eta, eta ala izen e, lan ona eta txukuna borobile ehean e, irurik baina zin e, izin zaben lagarren postutik gorau bukatu e, osatzen e, osatzea gatik zeik lapena e, inazio bidal algortarra eta zeigarren postuen bainat Bilbao gernikarra geratu zian gatozan e, hain zuzen bebertzaldi bat entzutera eta entzungo dugune e, punktu erantzun batzuk izango diren aziar galartzak kantao ebasanak E, aziar galartza bera gointzat puntua zinioz ez puntuko buruz, baina bai e, nota aldetik e, ba, obetuenia arik eta izen zen. Eta egia esan neko boro biljoen ziren bere puntu erantzunek. Entzun daigun, Aziar galartza. Zare sozialetan Jarraitzaie bila. Horretan beti zan naiz, nahikoa abila. Publikoa delako, nirelan lan izila. duena nirean ointzartu dadila. Eta, hau doz ubi Arrakasta lortzeko zer egin leiteke. Egunero Instagrama tontakeriz bete. Tonteria dirudi eta badaiteke. Baina ez da teratzen, arrakaz zamerke Entzun, barri dugu, asier galartza saio, nahi, eia benbera bai orokorrien, horrien, etzan guztiz guztora geratu, baina, baina ezin ez da esan saio kaskarrik egin eh, zabenik zailo obe bat intzabeienak, bai elortegi eta bai ajuria izan zien eta irabazlien kasuen esango neuke hamarreko txikiko ariketak emone utzela garaipena izan behar, bueno, puntuta erdiko aldie ez da, ez da handize oso oso txikile da e, pentsau zeie paile dauzela e, bertsoak epaitzen zerotika hamarrela eta laurenda irurrogeita emeretzita, laurenda irurrogeita amazazpiterdiko puntua zinak ba, bat abestan oso oso oso ur bildaus eta juriak amarreko txiki horretan puntu asko asko bildua basan Inazio Gazatera kantao eben kantao eban eta entzungo dugu onxe bertan kantao ebiena niretzat e... Amarreko txikian egon ofiziorik borobildena baite. Entzun da eguzan bizek. Inazio eta Ibon, lankideak zarie. Gaur zuen enpresan lan iztripua egonda. Inazio, Ibonek komunikabidei enpresako segurtasun arazoen barri emotea proposatu deutzu. Beste istripu bat ta au Errematea, komunika biddeak azaltze baina horrek eragin dezake kaltea, ezta kitautatzeko, zein hartu tartea, iztripu bat edota, kalera joatea. Ezateko altzabiltz orduan peresan, Ubeti egon gogara postuen defensan, Fundamentu askorik ez dago enpresan. Horilaua izetara behar esan. Dogun arazonetaz jabetu daiteza. Eten behar da harin gure odol erreka, Eta horretan mantendu nahi duzu arreta. emangura alduzu, ete bera agianor aurkitu, behar duzu pareta. Patron alde joango dira eta. Patronalaren alde, urkulluta enparau, hori xepi da, aspaldiko arau. Baina gizarteari, badogu zer kontau, hilbide bihurtu da, gureogi bide hau, bizitzaren ganetik negozioa dau. Bizi moduak ez daudela salgai, arrazoia daukazu horretan ibon bai. Baina geroagian eukiko dugu jai, benga babesten zaitut. Duzun naiko doai, baina mikroaurrean aurrean ez Berba egite hori izaten da nekez. Neupe pare bat gauza, hor ezango neukez. Ena zeta agertu, aspaldiko partez, baina gertatzen danaz. Enteratu bitez, neuke gingo dut berba. Lasaiiegon zaite. Durangoko kontuek konta dute, Baosan aurreko zapature, izenbe ba, bert bertzolari, Durangaldeko bertsolaritzak ez zeke bakarrik igorren e, begize jarrite. Alde bat igorreko saio eguen, eta bertan durangaldeko beste bertzolari bat, gorka pago Navarraga, eta handik bastante urruti tafaian faian, sehatze esan da ba durangaldien bizitzen beste bertzolari bat egon zen abesten kasu honetan, Nafarrako txapelketan barruen ba erika lagoma eguen zen abesten saio Bise, bizek azizien arratzaldeko bostetan, eta antzerako orduen be bai amaitu eta igorretik, ba, notiziza honak e, torriak usan izen be gorka pagoanabarragak zai ba, irabase ban eta igona juriak lortu zabe moduen, ba, berape final aurrekuetarako sailkapen zuzena lortu zabeen e, kanporak eta hauetan bizkareko kanporaketetan ba, irabazliek automatikoki zailkatzen die eta E, irabaz liez gain e, urrengoko lau honenak, e, eh, zailkapean nien hobetuen koketu dausen lau bertzolarizek sailkatzen e, die. Nazarrako kasuen e, kribauek, kribauek ez da hain, hain gogorra, e, bertzolarik gehi jau pasetan die, baina notizia txarrape ez da toz oso honak esango neuke. Eneko lasko zeikira bazia bantafeldako zaiue eta erikara lagomak irugarren bukatu eban. Irugarren bukatu eban, eta, bueno, teorian, ba, saion, e, zeitik irugarrena eta, bueno, e, txarto ez dago, baina, ez da bukatzi, eh? Ba, notizia honak bihurtzen die, zeilka penok orokorrien be, irugarren geratute. Horrein dipe, irugarren duetan, goberatu egun, irukan poraketa, lehiatu diela ja, Nafarroan, eta iru kabakorak eta zen. Ba, beste ezaio biztako irabazliek baino puntu gehi biltzea, ba ez da bate gauza makala. Beraz, ameldik ez hori bizeri, bai gorkaita bai erikari, eta egun, ba, urrengoko rondan, aurrera beha, enal izetia. <tose> Eta gatoz anoin e, agenda betetzera Bizeko txapelketako urrengoko zailuek no, Eta anoin zizengo dien bizkat kontatzera Aziketzen zapatu begonetatik, urri zen amaseitik e, Izen beha bueno, ba, hortu eian beste zilla bat deko txapelketak Eta zilla horretan garikoitzarri ugarte eta txaberra altu beha durangaldeko Bertzelari bi egongo die, eta bueno, saioa be elegantea izango da. E, Saioko sarrerak, erosigura badozuez, ez sarrerak ponto eus, eta izen eukingo dozuez eskuragarri. Hori hortuian izengo da urrearen amaseian, handik zazpie egunera, o eta iruen, e, mungian izengo da saioa urriaren hoge eta marrien bueltan dator txapelketa durangaldera izen beba, bueno, e, elorri zora, etorriko da, bigarren eta azken, durangaldeko bigarren eta azken zailue osatuko dabie, eta bukatzeko azaroaren seizen, getxon, bukatzeko da kanporaketotako fase hau. Behin hori bukatzute, ba, final aurrekuek hiko 10. Eta beste barik, eh bueno, badakizue, eh estan da moduen, eh saio horretanak entzun gure badozu ez edo saioaren batera joan gure badozu, ba bertusarrak.eus atari zego dozu, baita be ba joan gure badozu edo, edo Iparraldeko txapelketara, Xilabako txapelketara, danak bertso zeharrakuntua usatari zen eskulatu zeinkiez eta beste barik, eta agenda ja neko bete eta itxike eta horreko gara gaurko pertsonak ezagutzera eta gaurko protagonistei entzutera gaur izorretako bertso eskola Bueno, ba, aipatu ai dugun moduen, eh, saio hau berezi izango da gaur gonbiatu asko dego uzelako hemen leixarriretako maiganeen edo mai inguruan. Eh, hasteko, bueno, igual eurek euren burue aurkeztu deixiela hasiko gara neure eskumatik. Ala itsaraitu Azpiri. Cristina Mardara Cedro. Gorka Lazkano Arrizubieta. Neneko abasulo txabarria barkaz Eta, bueno, eh, ma izen be, eh, Markel hor txedeku Izen be, bera be, parte izen zan bertso bertzo eskoliena Aupa, Markel? Aupa, txaldea Olan bai, olan bai, olan bai, o, holan bai, holan bai, holan bai. <risa> Niri ilu zinu joste, eh, ni Zue baina askoz be, sarrauen asen atletik, ba Zuen eh, historizak eh, jakin gureko neukez Eh, Leleoko galderia botako utzet eta Igeldiako galderiara ez Ni Igor Galartza. Zu ere, zu ere bertsumundua e... Bai, eta Ijor bai, bai, eta Gasbe lotute ban hau. Bai, holan da, holan eta gojurikoa. Hori da. Leleoko galderia botako eta Igel horrega ja e, ordubet ordu ehengo eh? baina bueno, eh nundi ja jotenda Ijor etako bertze Kristina hautatsbe zeuri baina badakitu bueno honek albokuek zaparrok zelaik hartu sendu ezela. Bueno, honek hainbaten eh, eskolako gai moduen hasiko sien eh, bertzue entzuten eh, geixenak eskolan itegenduen eh, bertzo bertzo lanketi egiten duen ausko elantzeko. Euskeraz ahozko hasi natura moduen ez liburutan esan liburutan esanagartzen inun bez, eta orduen ahozku elantzeko asmotan bertsola hitzaldatzen eban. Eta hainbat honen nire ikasleek gizen ikueti eta handi ikasiko ginen. Bertso eskola moduen, Eskolatik, kanpora, Eskola mm. egiten ganduenetik aparte, gero saletasuneukien a casa eskola ti kanpora. Zeran enganchetaba in Kristina gastak klasean. Hala. Bai, baeske, oso ez da hitu naturala San Protestues, eh e, gainera loturi izan tobi, ba, eta diskuntzia ez eta bageonken ne, neku lotura batzuk edo bueno, nik garbi esandiet oso berandura arte berderiena eh, nosandomen pezat orden euskari asko bizineban eta bai diskuntzia alde batetik eta gero eh detalle batzan preteknologia kogelan salabetzan, e, kimika do, edo edo zientzia ta kogelan, preteknologia kogelan leku e, gustuko leku baten entsan emoten gandun hori, ez? Eta, eta hortik Ba, bueno, Cristinak proposatuzkun hartzaldetan edo iluntzetan e, gollere ikastela zarrien batzen zela talde bat eta ia juengo bineken, eta lan eta nina heu behintzietu olan, olanean iman ditzen. Uh -huh. Ala, Markel, Neko? Bai, ni gero eskolara lopabe azizan etorten, etorten zan nire ez dakitxe behin edo orduxo bat emoten edo eta horti gero beareke beti gotezien bizkaiko txapelketa baten idatzi zen bizala bestien bat pateko eta eta hor ba, Cristina, eta justo biltien zien e, txofer bierrak etxen, antolakuntza bierrak etxen, entrenamentu egetxen, eta hor danien, bestela lopak hori baripe igual ba gu eskintuen e, engantzauko, ez, Azkenen bierda inguruko e, antolakuntza guzti hori e, gaztetxuek erueteko, eta gure narra bizo guztisek e, aguantetako, e, bai, eta bai, horretan itzel esko bierra eia bien. Uh -huh. e, ni honen, baina sartxo ez esko, <laughs> Eta ni Cristina ez naimen, besteko ta acorduen gure klasin inbertsolaritzari geomten Sanik, anagaz, Ana Agas, Ana Agase Ana Rodrigueza se ha civilte gine. Ana Eh, bueno, sangurira kaslia. Bai, bai. Ez bertso skolako, eh, bertzo, Baina, está que llegui bertso, no que baina ni acordonas bai hori, eh, kristinaketa eh, idatzizko haritzek zen. Pero tutore Gloria, Ana Erasti, Ana Rutia, esa Ana Rutia. Ori Cristina Rutia. Ana Ruti, dizine. Bai, bien chiquilla, chiquilla. Es que primaria, bai, oso asfalti zentzarrieta hori. Pero bueno, bai, ni loturie Cristina asko gusto arras da, ba, da, no kontabinen, eh. Beien beko ikasteko ziki zen. Goiure ikastola. La gero ja horrixena ta esmatu mendu duzen da horrek eta bai. baina horri ja aurreratsuko kontokuz. Bai. Mm. Baina bai maizegin be bau ma Kristinia gonia kasle eta soserri zainak gustot ondino retxu hau bai. Bai. Bai. Baina bueno, ixingo san batetik edo bestetik ixingo san. Henaz gogoratzen ixeni ze da teknologia kuges eta alaitze asko mendetan hor bai. Hasta zera batak eta besti botaten nabina hasta Bertzo eskolien gendun eta gaizek emonda bakotxa gela batera jueten zanpentzetan. Alkarri estorbuin ezti goze, bakotxaktana juntu egonez kero... Balkoien bebai, balkoien bebai, lan Da, balkoien agenea belarriz eta paute. <risa> <risa> <risa> <risa> Kampako salatak entzitzen, konzentrate. Ez ki hori grazasi ezti Hori ez da pasan urtiegas, hori eh? neupe egin izendote, bueno, Niki ikaztolan joan jorra espaldiza daukit jenean, Da, aregaz beha biltzen ginen batetik beste badako batakautxa eskina baten. Asike, hori izte izan. Hori izo hartako gausen dan, raro dan bat. <laughs> ba Zem bat urtegaz eh, goberatzen dozue behar hori bertzez kolie. Dalan lehenen Ni pentsu dute, amar bat urte zela. maila da, horri inguru horretan. Hortxe no, lotzen dut. Uh -huh. Bai. Ba, nitxike. Mariela ni horneka marurte gukizini, jai zidutu, neuen. No, no, Dari gustat, ang sartu entzalagatik dugu. Ja, bertzoeskolara, subekin, gauda, no ja, eta no goiurik astolan. Maizte egin egin sozer, se hako horretan ez eskola den eula, baina bertzoeskola okay. moduen eh, nio hor amala oma gosturtegase, goiurik astolan. Eztak giz. Bai, ni eh, lehenko hako eh, horretan atzena, Cristina, eh, eskolan klasien, gero lopatei atorten eh, sala eta beragazta. Eta gero eh bertsoezkoan ja, ez dakit, eh guen eh zehatz noz eh nos asinitan. Kalkulatando taia e, 14, 18 urte da eusingo sala, baina ez dakit. Benia ja bai, goyuria ikastolan. Ja, bai, goyira kastolan, oia ja, bai daia, ba hemen gauzenok eta e, Peru, txomin. anas anasu bai, obei, Eunat eta urtzen eh. Eta Iker Lortza ta. Iker Jaio. Jaio, aitortu jaio. Aitortu jaio. Aitortu jaio. Ba. Va. Zerezko kipo ingenua. Bai. Musi este ser baño baina va. bueno. Bai, biha va, pertson batean baita tien echera guten. Da sigarro chufu, muse, claro, nio que saben esa tensiga profe fumetan Da aproveitan genun A ver, tertuliza horretan posible sien gailek edo sei. O sea, Egun bat ganera, bert zutan meskendun, ahiten, eh? Beheu alatera tenken dut un gai, jeba, bastakit. Oneri, on gazti dintestan jakin, eh? arbeldien kristinak, arbelien, ipinxiel, i... Oinek edo alpergiziten zan zen Gaize bat interesanti gote mazant Ari buruz haitxen gendun, berbate goten Gineen tranquilamente, talako baten, bueno, bale Eten zan orguetxeagoeteko talatxera Urrungo puen bertsotan orduko, hori zehuz lan deskribidu Berbalitze izin gultzeke, bertsotan B, ikese genduli Beste dana Beste gosasku Niko lan degot, hori garai hori Bai, bai u susto libreko esan denbora libreko talde bat bertxorarako helburu baina ni gustu denbora libreko moduen erabiltzen kendule gain askin juntan joaster iluntzioro esan luego bai bai bai eta goy astola, estola zarra o da dau, atzeko gela no ziginen bai da gertor ginen gelas, gela aurren aurren daia bai ni, ni bela igoten jutzen san <laughs> moduen ez <noz? laughs> es chiquito eh, Digo, e, ez dut, han itxiozkuela lehenengo leku bat, esan erabiten gehiago, bueno, jolaztokiz edo, ez dakit zer Han egon zan libre eta hasi ginen. Gero, han beste gauza bat zupe montauzien, segun kariz bere mulegu eukia ben, karo, e, arek, bi erraik jemen hostien. E, Eraz bai, epe bai, txerundulari elkarti bai. Eraz el epe bai, txerundulari elkarti epe bai. Ta gero goaz batera durengotik etorrezien enzaitan, geure lokal barriera ezeragaz, e, ezeran da, belarregaz e, begigaz, begigaz e, unai, unai eiturriaga eigorrelorza, esturo hainoamunitza e, eilakuriagat, horrepe leku barrien enzaita, benea, osea goiori kastolako akordu edekoa da. e maizek eta hulkizek eta ume txikizeanak ziela. Hane, beti, danok jarri egan zilean txikizeetan inguruen maize be txikixe, Eta eroxe claro, ez da. Hemen batzuk gure txikize die, baina bezatzuk handizie die. Gero. Claro. <laughs> Ikusten nahana, eh, <laughs> vai, vai. Bondo, Eta, bueno, joda igun, gorkak esan da hamar urte... Bueno, indi guzan urte datzuk aurrera esasko, eh? Ze... Baina e, bertzutan beha jakiten horberak, e, e, ba, urrengoko pausi isentetan da, nolaik plasie edo zapaltzi, ez? Ez dakit, e, izorretan, alakorik montean zenduen? E, bueno, guk ur, urrengo helburu iseten zen e, eskolarteko txapelketak e, antolatzen zien. E, bizkaiko ikastolen elkartiek antolatuta, lopate gizan horren gidaritza eta hiten genduen zen... Leiak eta horretan parte hartu, eta um, bat egin lekei txizora, bestien ez dakin ora, ginen eh, kantetan. On, nik uste holan, etxetik esaten da ez horretatik, Kamporako Biaji ebertsu kantetan, holako txapelketien ninguruen izien zan, urrengo pausuen. Uh -huh. Edo? Ba, nire uste ze bai, eskolarteko eta bai, Eta nik uste dut importantiago izen zela eta uste dut guri geh jau, e, bueno, niri neuri personalki geh jau da ustena o zabaldu ustena bidea izen zan, eta horren meritu guzti bai kristinak eta justok bizek daukia, ze honek askotan bizi mm -hmm. baina bloke bazan eta zan hau zuetan zaiuek antolatu zendu ezen, hau ez? zuetan. E, nik esate baterako anekdota bat kant, e, konta huberko baneu, nire bertzo dibilbide guztien dabeitzot eta ba, nire lehenengo zaiue, inoan laro eta amabizien Eh, Goiurin, gaur egon bizinazen lekuen. Eta, hino gano leuke pentsakoan bizinazen, lauro eta hama bizen. Iruberto buruz ikesit geroen eta han kantagun duen alaitzek eta godeiek eta abarkasegoa e, kantagun duen laurokan da urtsanak eta nepea guzti goto. Eta hemoskuen bolidrafo bat, grabaute, fetxie, marroie, hori e, duekatuzoak ordu, hori nire lehenengo soldati hori eta gallego, pastelera gallegoeko tarta bat. <laughs> Eta hori izan helenengo zailue, baina ahitzen eh, askotariko bat, ezta da, gero hainbat hau zo pasatzen zen horoske eta horo minio danak inguruko auzo guztietan guzti eta enkantetako aukeri eukigendu da hori edo zein egesteko, hori nietzat, zena ziertu bat, izurtza? bai, esan ari dute, eskolarteko txapleketi, baino horrek, eh, hemoskule guri eh, onlako gehiago, ez da, eh, aukera handi jau, eh, gero eskolarteko eba, eh, bai. Ba? Bai, eskolarteko esan, horti pasaute. Horti pasau ba, gaura Bizkaia mailan antolatzen san eta Baina, bueno, ze pues, eh, pro proga baga jauta gerozuk, hau zuetako esan dozuna. Baina, nik eskolarteko bai gogoratzen dute, semat nerbi jo, anei, bestak, iru bertzo gotaten gainuzen, igual bi, zien. Bueno, laitze, an... akord, o sea, akordatu haitxezan, aurreko horrizuriko programan zure bertzo bat entzun gen dule. Bai, bai. E, Bebekasariketa bateko, eh? Bai, baina bebekasariketan ja, bapatien egin. Horri abesten <laughs> hielo. Baina, lehen hau zen, ondarro horre joen, Mari haute aile gau? Han portuko, portuena parkao, kofradizetako e, bai? aretora haile eta emotozko esan lau oin, da bakotxak jarten zen, da bakotxak pentzauala urten egin zen. Orduen, garo, abileneik e, jabe nazten zen urtetan eta traketzen zebilena, da, da, an, an, da gerota luzia, eta gerota luzia, eta gerota luzia, eta gerota luzia hua esan gauzieta eta azkenen botaten zaino. Zuki. Kanera, goa zintuek, zineko modokoa zintuek ziren, eta niak horretan ez nire orduen bekozta Eta e, asintuen gerozta berego. Ez jenti urten ala eta zuke zen urten da gerozta. <risa> gerozta eskutu hau. <risa> Apernoz urtengo. Oh, da tripak naztute eta urdurit eta oinazten zara pentsetan. Eta ez dakik nik iru bertzo gotako gainu zen. Gero ja klasifiketan bazinen, ete bizan. Nah. Baina... Baina hori izan eh bueno, bueno, bat e... la uinake motean izan eta illaran parau baisto niari ba, bai hori neupe neupe izan da illaran parau ta kristoniari eta gero eta aurrera nobera ta gero testu hau baina bertzo bat dizuten san berzo horregaz ba. eh emotutzen aukeria ba, zure aurrekoa zeo suratzeko egazen bizainun binaminan bina, gai oh, bate monda Mm -hmm. Bueno, jakin da hizuela ondala gitziarte holan jarretu da. Bai, huzuz? bai, bai, oza horregin joan, neupe holan egin jot. Neupe holan egin jot. Bai, neupea olara neupea olara jarretu, ba, azkenean, ez ane dutena, esperientzizi ez, oso nerru eta asko txartopasetatik. Ez gero ja zuetan eta bai, eta bai, buruz ikesteko hori, nik nire lehenengo estenari zuet, gogoratzen dut, joan ginela, e, agurtzane, eunat eta irurok pentsetan dut, E, txoritxu eta tromperrik ez izan bategarren urte urrenaik jabe, horrega uzak askotan bideratzen ziren, bera bueno, bertzo eskolatik joan daitezela batzuk, eta gota ez jesela pare, bera bertzo. Eta urte nintzen, nazi nintzen, da trabau nintzen, dainaben barre, da barriroa zin nintzen, eta benga, ez? Sí, eta, eta, bueno, boixe, eta buruz ikesikeko oso ondo ikesikeko bertzu esan, eta landabe dabe, bueno, ez? Jente e, aurrien beti... Mm -hmm. Bai, ni alde horretan betik eukio duru, nire guztu naturala topo diela, trebatzeko, eta, eta aukeri egoten esan bako atxin, ba bueno, pozo txoa temon, eta, eta ez dut zuen ezetzen zaten, ose, esan desetan egoten zientzia hori betetako edo, diferente edo, eta aukeri egiten eskero hori. E, zuego, zuekin, e, e, ez dakit, beste batzuk egin baina batzuk eskolas eskola behiru eten ebasan, Gugurratzen dozue hori... Zue... Nikoli lopategi gazetik hori bai. Lopategi gazetik genduen hori. E, alaizketan ni behintzet bai. Minatu hartetxea eta baina tegaztelurrutia bai. bai. Etzu artetxea beste batzuk. Bai. Ta, bai. Talde bat batzen gintzuen eta hori bai. Bai. Ah, zueko hori niozue? Gero etxoa Eskolatik nirekin ez? Ez. Ez, ez. Zer egin eh, iziendote. Eh, bueno, maiztegin, eh, bai, egin iziendote nire tutoretzako edo beste batzukin. Or, eh, lantzen ziren, bai antzerkigintza, bai kantagintza, bai bertzolaritza. Or, orduen, eh, irakasle desberdinen artien prestaten gandu zen, e, baina nixoetan itzen arduradun moduen autobuse hartu, bazaldibarrera edo abainora edo uh -huh. mailabire bide edo uh -huh. mi kartute urtien... Eh, uh -huh. Baskarre sai garra maiakoek bai. normal mm -hmm. ni rete dutoreta. Niretzatales itzelesko irakazpena izan zen eh? ixurtzara joeten gineen alde Santa Gedadara aitzan bertzota nei ki eh? bakarrik baskaldu egiten gainunan eta san piskatigoa hori bertsolarien egoten jakite mm hori -hmm. eta ja horrenatzatik euren mundu guzti hori be piskate ba, esagutzi ezaintzen eh? gineen ja, nau, eh? bai nausilaupe bai eta bai. bai. Bai, horre, <tut> ja, bat urte. Amasaspi, amasortiak. Horri, ja, bella, bueno, eskola. Baina, on dino plasa? Berde, Bai, bai, bai, bai, bai, ezan esan ja eskola. Ya beste pausua, basa. Ya, beste pausua. Horre urte batzuk egin urtsa. Bertsu eskola, nesta izorota, bertsu eskoli esan dauen. Bertsu eskoli, xena, dinten, beru, kristinak, kaudo, xena, no, kumanya ortiz ja, eskola eskolako eskola ku eskola es naguritzua bakia eta da ixurtzan honintzat etortzen ziren orduan zagoguin ba. zengu honintzat aitzera egunean urrusarzan urrusarzan salbertze eskolia ba, eh? orduan oie ixena en, en gendu un konsenso utepeniendo ataka ubestizera ta eh, en gendun zelanda eh, body emiek eta arragen gozela ta urrusak eta arrak eta urrusar aukeratuko handon ixena Ni bentu dore ge jaue zien zela su bota du, da consensu auteu e la sanzendo mera ola xi <risa> Si <risa> <risa> <risa> Se beste año xer sabes kein diken baina bueno bai eh, consensu auteu xi za <risa> Ona ona <risa> puntualiza signona Bueno, bai, xe lege. bueno, quiero entrar un nintzen eh txori batek kontautete da txori hori justo maionetan dau justo ordenadorera begire. Eh, betxapelketak chapelketak egiten sendosorako taberneetan eta bai, Gazi hauek sinienien. Eh, ez da gida lan hori, baina eh konta se se, se... Se pasa ansalan. Bueno, yo retaco la nengo chapel ¿no? de un mendecosu. Pues. A mendecosu so le moqua. Bai, baina pentajea sokatuna ben. Se berandu san da orden iraia ja lokartzea, lokartzea erreue. <laughs> <laughs> <a re> <laughs> <laughs> Gozienen bagainun seguramente nan ira Ay, a <laughs> <risa> <risa> <risa> <risa> cortanos. Bai ki bostza naningen. Eraima tengundusen batzuk bai, batzuk bai? bat baino bait. Gero pakoenik diriot, es? Pakoenien pilo Ay, bat. Pakoenien bai. pako finalak, eh, a, ah, pakoenien oso Ain baden eusen, arratzaldetan Ibarretzen, selkapenak eta gero hui pakoenien finala. Bai, hori ja osoa, bai, bai, bai. Azkenenguetariko bai, lanengue pakoenien sienan e Ba, keu pakarrik aguantetan gendronizaiu hoi? Bo no, egoten sien batzu, egoten sien... En diego tenxan, eh? Edarto pasetan gendun, baina, hoxe, san, geitxau, eh... Hoxe, eh? Pakoneko anfiteatro benipinite. morala eta horre da nor. Eh? Pakoneko anfiteatro benipinigut bertzat. Baina oso akordu gona. Nor san jura Ba... Batzultan... Jon Jaiotorten zan geitxenetan. Jon Jaiotorten zan... Eh Rafa pues Suárez Sancho ve ahí no Rafa Suárez Azier eh, Ibai Barriaga, egon eh, da dau. Aza Maig, eh, just justo Azagirre, egon da dau. Baten baino geixoten, justo Azagirre, baten baino geixoten. Baino baten, baino baten usteot, horren falta. Nor geixeu, bai. Inoz nirek jobe pini baino, jues erosos, tan bai bintzet. Dasure bikoti esan bai, puntu-ka-puntu-tan, edukinen un Ala nira basioban, baino. Ore hizeda. Ospa kitu, ospa kitu. Esela ni de basiaen bertsolan ondo jaena badazu. Marquez, Marquez eusakordueko su ordukoetaz. Jo, ba badatz begiro itzela goten sala. ze eh, formato itxetan sano Ba, ni poso eh, teñen añu le, le eta moduen, ez? Eta gero, eh, finala afalos tiene do no, lagos, ¿sabes? Le lengotanok ronda da, gero antipastan ginen estedit, 6 do 4, da. da gero handik bi Eta gero, bai. Bai. Gero beken egon baina pa conien. Pa pa conien. Oña, hartu bastan gendo neilesan, eh, bai. Txoal de la tertulia sustitución, ¿eh? Sareñen, <laughs> no, oh, bueno. ¿eh? Kartzelan Kartzelako itzutan Itzelesko otsa Otsa ya Traubierri o sea, Seguramente no sé Ah, vende nguren, era mai neu esan, ni ne acordansekan por kristela Cristela Pelurrundo te... va, de, pa <tosean? tosean> Kristiak irabazi. <laughs> <laughs> ba, esaben irabazi bat, emez. Kristiak irabazi dabeen asko. <laughs> Txapelik ez baina irabazi asko bai. Zen, disfruta. Bueno, sufridu be, bai, eh? Kantau, kantat ditoketan zani, zin joz, klasifiketan itzen dut, eskentzau. O, txarrazta, klasifiketia, ba? Ez, ba, binez, anerrosa anegu egotie, anegu, eh? Jo, bingo goratzen duzatxartu, basa honi eh, bat. Odei, onduen... Eta baga, zeugurdu dute, eh, eta tipu eta... Neuke... Einez inek gauzak, eta buruen bueltaka oinak eta zerre zambiduan da, pentsetan da, onduen torte. Cristina, hau gaixe, haue... Eh, oinbat, oinbat emoiztetan, egoa eh, eh, eh, izi! <laughs> <laughs> baga, haren rekurs normala zan, neuri galdetzi, eh. Horri bai, onduetan nervizoso, egoa eh, izi, li pentsetan da, jau zertkanta hori <laughs> da. Nikak orduan nekote... da, eh kultura txigena izan kanporak baten lehenekiztenakiek kontatu eh eh orako ofizio baten eh ditzela kantuen doinu baten da bertsu amaitzenen beste baten da es sinutzan voltamon da hiru bertsu botanaesan berdin da agordatas publikoen berarre ska da Desde te droga te ha Un que ten, eh dueño, eh. Seguramente hoy registro te hago da, eh. Yeah. Que a cueva. <ríe> <muchas> grabau, grabau sin are, eh. Grabau hasta que te no neongo 10 me ha grabado sin. Esto que te te te ha grabado eh. Ba Harkaski batzuk agertu die bai. eh? Justo, bai. oin dara, gitxibe, gara alkarri. Bai, bai madalena, tarren gurasuek atarata. Gaitu <laughs> bai, poda beha, zeh, arepe gotezien, eh? Arepe gotezien. Eh? Are eh? Enriquekezaren, piperik pelu bertzen, baina, negotzen. Da, maria pilar, da... Ba, hijoa. Enko hori beti egoten zen, ane... Batzupai, batzupai. Ganea politik ezan, zeh, goi-goi txikantetan, da behien beko partien maitxuek eta, jesabete, kafe txua hartzen da. Ba, kafe bai. txue, bai, bai. bai. Txube bai Jentia parrandan egotezen oso ondo eta gube bai Egoatezen giro oso oso naturala Egitezen, zan, takit ah. Ba bertu afari baten okizen gengiro bat Ba txapelketa formato baten Eta guretzat be Seguru senditzeko leku bat Eta aukera politje zan, nire asko guztetan Egitezen, zan uh -huh. egun poli bat Barriroet joko moduko Nik ingo noko egu barriroet Ba hau oh, da Osega momentu gantolatzeko Azkena, eh? ez dakiteko gauratzen moz Baina azkenetiko bat, engendun horre Bode gaurrien, tolduen. Orilla... Baina bigarra maiako... Hori ja, gure barik, hau <laughs> da. Hori ja, sortu zan gero, gure barik bertuzko horiek gaztetxien. Bai. Ah, bai. Koldo, Markel, Erla. Bai. Eta horrek, Mikel Gerediaga. Apisunadak, apisunadak. Zuek, profesionalezin jen da. Eta kantau gaino da nobatera, Ankarpan. Bai, bai, bai. Ankarpan kantau gaino da nobatera. Baina hipe kantaune ban. da nobatera. Guta egu, eta eurek. Baina, baina, baina, Markelak esan da, hemen ba, profesionan asko urten di, o sea, eh? Bai, Osea, bertu eskola honek, zen egun prestigi joan ditze dekola. Eh, broma, gitxi. Gure <laughs> <Bye>, etzapai. <bye>. Bai, bai, dagoentu <laughs> eta dazkontzat. Da Ego, eh, eh, egoten zien pikiek durengoko bertu aizekaz? Ez, durengoko beste... Beste liga bat. Ez dakit pola bero, bera hu, <hazen> bera -u. Ez, hori eh, beste, beste mundu esan, ba, areke ego esan, haber, eh, gitsi jauek, eta areke gozien, bai, ja, bertzularitza, bertzularitza, bertzularitza, bertzularitza. Frikis friki jauek. Gu, areke herri metara dagoa herri oh, <laughs> esan da. Hori da, eh? Ho. Eske, eh Horatzenaz, abarkaz kontetan, ez dakizelako jaizei abilat, ez dakizelako kuadrillan, ez dakizelako juarri eta balta eh, Behori, ez dakizelako, olakue eta alakue, basan da, baino zuz Olakue, abarkaz! Hori, akorde deneko reglie, reglie, reglie izen san moduen, hola, hola, hola dipingia ben <laughs> Zagoik ero no, zuge. Bai, bai. Ez quei xata hastuko. O sea, guk eitenen dun berba. Agurta zara laiz. Ola nipini erregli esamodena tzamarrakaz neurri ze horrek. Ola kue. Bueno, uh, ola kue. Ura, uh -oh, pini gerri zenit, pini ebat, atorra besu. Baina, ordu eritzen gendun berba, sexu edi buruz, nahi politika edi buruz, nahi, ez buru, buru, ba, da gizaino, zen gai edi buruz. Baina, psikologizak edi buruz, dakiten apurre, alait, psikologia egitezen ebben. Baina, batzuk berandua lehete zenien, nik berandua leheten azbeti. orduen puntueltsua benitzen. Da, alaitze, bai. Baina, Ibaizabalen, enkontra, enan jarrike, ordu bat zupastan genduzen zain. Danía Cortanas Tortesán y que este no un y Vuelta a vuelta a Galdeto y las canas da Y que si va carrasan Hipotálamo, Atálamo, Atálamo, Atálamo Atáepítalamo Horche, Horche, Gato, me dicen Hostia, sos Horche, Gato Pense dando Neuquí que si no La que he dicho Que no va a pañar ¿Qué la eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es eso? <risa> Orduek askotarako emoten, dabe. Bai, bai. Berroa bai. hiten gaino asko, eta egizia da igual hori zala politiena, bai, ez azkeni neu engiru, eta... Egoztet, hori oh, ori importanti esan, ze esken duen, esan esateko, bueno, bai, egin zen, egin gendu zen, egin gendu baina, lantzen gendu zen teknikak, bai, lantzen gendu zen. Eh, asko kostatu jakun eh azken puntuen eh injerre hori iztaki lortu gainun ben ni gero gero gero, igual, gero gero gero eh lortu duzuela gehiago orduen eh, bueno eh, Berzolaritza ser san edo bertzu ser san edo bertzu ezelan eitzen san da ikesken honen eta e ekingon zer estan. Hombre, eta joenginen eh, Unai eta Igor eh, aitzutute areke heldu zienien Bizkaiko finalera eh, arria gara, xan san fenomeno sozial bat izan san. Igor kakanarro bat izen san lata. Bai. 15 joenginen 15 urte da, suma de bigarre ja ben da. Ezonek ama se, gaur egun pentsatu eskero hitzela hitzela da, zer pasetan zen hor momentuen, da joan ginen danok, eta nebo esan pankartak, eta joan ginen, hori, arriagara, hango alfomra, gorrize, hango zera, eta hori dena ba, bai, ba, bixi gainun, ez, bai. eta emozinu guzti hori... Ango posti atzetik begitzen bertu Hori eh, eh, eh? eh? eh? da, ba, pikerik etzemo, justu kontrako, ez, honek zien, idolo batzuk, bai, bai guretzako, bai, bai, guretzako, Gu baino, bueno, ni baino bi... Segu baino, trenes edo jungo guinen edo kochitan edo, zera. Trenes gu guinen, Trenes, trenes. Goienza, traves, traves, traves traves trenes guetan guinen. Bai, bílgora trenes. Oi, bekera, donosti ere, bai, esan, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Artu, trenes. La que salia da choque bai. Bai. Bueno, vai, edo, pare bat kotxe edo, beteta juen, edo, ostantzien ba, trenes edo. Bateaz belen esan dena, ez da, urzuetara, ero isurtzara, isurtzara joen goxetik, goxetik, goxetik pasaban, barra bat zu gota, vai, vai. edo. Bueno, isurtzat, e, beste lekuatzuetan nien azgoatzen, isurtzan zeroz ero daindu ilozgoen. Orduen, esantagetan, orduen ango diruekaz, babeskariz edo, itengen dune. Uztu eta oso gehienetan, zoze emotebela eta bertu eskolarako izte gendun, gero gauza gehienko antolatzeko vai, eta hori izan, itengen dune, b Baina ez gogoratzen, no, ondo, ondo, baina bai. Mendiolan lanbe bai. Bai. Mendio lanbe bai. Bai, Bae, Usta, bai. Nik behuztos. Zue gogoratzen gozari, bai. Bai, bai. Ez bai, bai. Zerako bai, posa bai. bai. ematen dauzta da zuen gogoratzi horrek. <risa> Niko gogoratzenaz, gogoratzenazen nada, eh, eh, eukin genuenle, kotxe bigaz, joeten ninen. Justo kotxe baten, da ni beste baten. Txeko kotxe bigzek hartu, justo dos kaballos orizegaz, da ni... 850 urilegas. Coche <laughs> Bijek BT1mes Dorgoez. Eh, Bizkaiko finaletara, bai. Guken presia montatu gauken atzien. Mm -hmm. Ba posa montu da, e, e, well, eh, holakoek eh entzuti e. Eh, amaitzen eh jongo gara. Eh, se hoselan ber baten edo bueno, esaldi baten a liketa. Ge <laughs> sint Zer suposatu zuendako zuen dako, bako txan dako, karo, e, krestiak ezaren bizi, ba, bestiok bizi izintzen duzu moduen, inkluso abarkazek ez teko zaten bizi, markelek bizi ade moduen, ez? Baina, lan bizi izintzen duen, bertzezko lan epoka hori, urte horrek danak? Ikesteko epoka. Nire, eta txizien zain, igual, e, nire gelatik urtetako lehenengo zera, ez? Nire neko zan lagun batzun, neko zan harreman batzu bila, ez nire nire gelako lagunenak ez, eta egin abesan gauzak ja, ba, gelo-elopatea igaze joeten ginen kanpantxure loeien, eta hor ja, Bizkaiko beste bertsolari batzuk esetzen gainu zen, eta baina mundu bat zabalduiaten, hor ja, jentia ezetzie beste herri ku eta eukik e, zozerre haman komunien nolan, eta bertso eskolia zierako egual hori e, zen ez? Urtebete gazte hau esan agaz, bizarrauezien agaz, e, ja, holako harreman bat, eta bai emosino pillo bategas eta bai lotzen gituan zehorsar, es eh? politia, politia. Mikel? Ba e, nik izango nuke eh lotzen dutela gara eh ikask eta sasio bateras, es? E, bertsuena baina baita be, e, politikiena, sexuena, No e, goza askona, ze, karo, e, Ni huel well, gazti hitzen, eh, hau epaino, da justo orduen ireten da, es, eh, alde, adine, adine alde hori, eta ni belarri zabal zabalik oten hitzen, arre, ze, ze, ze zaten zan, ane, azte bako txien. Kristina? Ba, bueno, nire txat <coughs> egizan... Ba. E, beste pauso bat gehi aldian nere bizi, konpromiso bizitzan hizkuntzaren inguruen invertitudo denporari gehen eta bueno beste beste era batera lantzeko ganea bertsolaitza ordun momentu nahiko hile zegon eta bertzu ekoletan landute injerramotin jakon eta bueno nitzako san egiz izango zut ondo pasatzen gandule Eh, ja gero, azken aldera eta luzetxu ikinetan, eta hor pixkate egonitzen nekatu samar, eh, urte pilo bat egin duen aurretik. Benit, ikristan, inusinioenaz eh. gogoratzen dut, ikristan inusinioenaz. Mm Horka? -hmm. Da Daganera gaur, hemen urte eta bine gauza aur. <laughs> <laughs> Banik ego lan, laburretzeko esan zabalkunde gara ibasela. Zabaldu, zabalduak uzen atiek, lehiuek, begiziek zabalduen duzen, ez? Zabalkut da gara ibasan. Danetara zabalik zen gozan, eta gauza askotan ni neu behintzet, ba, nik beti esangotez, gotez, zime bakarraizetik betiak arpizka berat dutxua urtetik arrautzatik pe. Uh -huh. Eta horrek zabaldu ere jozten e, bide asko. Uh -huh. Eta hori, hori, hori eskertzot dut nik gara iortatik. Uh -huh. Deneko? Jo, nik usteot e, gu garena sati hondi batan e, ere inzala. E, Junta guen janko arela I total, totalmente totalmente. <laughs> <laughs> Eta bakotxa bere Zolok eritzak egin eta bakotxa bere Ez dakit e, Azko nire biztako zati hondi bat Aporta hau Eta baina izan duzuna Gauratziak barriak eta Posak Bara, Eta gero nekzen da bina Zabaldu zan Ate mundure ate bat Elene zarrat duena Eta <hazitzen> Ba, personak asko oposten hau, eh, holako historizak eta entzun nisenak e, Espero dute hau entzuten den dabeen da europe olane entzutie e, Neure aletik listo, e, gaurko, edo, bai, horriz zuri hau, kapitulo hau, sarratutza da dugu Horriz je, e, bueno, entzun duzu zen adberba, enda biene Maiko bost persona honek, eskerrik asko bostoi, eh, onarte, onarte torte gaitik eta danok eh, juntabalizitik gaitik. Ia, urrengo bat entzakit, kapitulo 2, esolako batez montabiku, porque bantinua, seguramente, gauza asko gaituko zien kontau barik, eta eta kontuetako moduko egizengo dia. Neuroetik besterik ez, es, eskerrik asko dan hori, eta... Zuri, eskerkasko, aukeri emotiarren. Bueno, eh, no? gure bosu etorri gehuaz... Eh, Gundakoa, kabeko bertso sai ora. Ero montaulaia zaharra bat Edo edo jorratako bertso eskoli berriro be, eh? Montauko du. Segaitik, ez? Ba, batode gusan gaztiek. Ezkerrik asko. Eskerrik asko. Urren arte. Eskerrik asko. Eskerri